Parla'ns dels teus companys, qui són els teus companys que poden assolir aquesta, aquest to, aquest to, aquest clímax aquestes felices vibracions sonores Mira, uh, és un disco que penso que és bastant divertit perquè ha... a mi m'agraden molt les col·laboracions de, de gent, d'artistes penso que és molt important que amb un disc hi, ha, hi hagi varietat d'arranjadors uh -huh. uh, com ha passat en aquest disc hi ha hagut tres, un d'ells és el Kid Fluss, que és un dels líders de Pegasus després també hi ha el Toni Olaf Sabaté, que ha fet aquests bars de matinada, l'arranjament, després també hi ha el Panxulo, el, el Josep Lluís Jornet, també ha fet uns altres arranjaments, després també hem contat amb la col·laboració de Rolando, un cantant brasilen, molt amic meu, que ara té un grup que es diu Les Etuals, a París, que després sentirem una cançó que es diu Recordant Bahia, que ell també canta dur amb mi, i també hi ha hagut la col·laboració d'un guitarrista català, molt important, que és Eduard de Negri, que també ha enregistrat un disc fa uns mesos i bueno, penso que és un disc que l'hem d'anar sentint a poc a poc perquè... doncs, el sentirem a poc a poc i quan tu no hi siguis el tornarem a escoltar Ara estrenant Maria Cinta, un llarga durada que es titula Noctàmbuls. Veus, mira, et venen a veure els que diuen Maria Cinta, doncs sí, Maria Cinta, 19 d'ella, doncs sí, 19 d'ella, i naturalment eh, s'estrena en aquests moments, perquè la promoció ja és a punt per a totes les emissores i per a la presentació del disc. Doncs ara estem començant a fer la promoció, jo penso que d'aquí un mes, un mes i mig, segurament podrem començar a parlar de l'assumpte aquest. Bé, sí. Seguim perquè, ja saps, tu m'has preguntat què fas en el programa? Doncs mira, hi ha una pàgina de tot Ara és la teva pàgina, la musical I com que és una revista sonora a bord de l'actualitat L'actualitat va com va, i ara va de música I tu que ets una enamorada d'aquelles terres llunyes A les que has fet bons amics I has vibrat el conjur d'aquells ritmes Parla'ns ara d'aquella veia Doncs eh, al final, de fa un any Vaig tenir l'oportunitat d'anar al Brasil cosa que feia molts anys que tenia ganes d'anar-hi, i va ser una oportunitat molt maca perquè ens van convidar, el meu company i a mi, a anar cap a Brasil, vam visitar Rio, Bahia i un poblet més amunt, Maceió, vam poguer sentir totes aquelles músiques tan meravelloses, eh, fer molt, moltes amistats, i aleshores, doncs, quan vaig venir aquí a Barcelona, eh, vaig recordar molt quan vaig estar a Bahia perquè va ser una ciutat que em va encantar, eh? potser de les més maques de tot Brasil. I aleshores li vaig dedicar una cançó que es diu Recordar en Bahia, aquí en aquest disc que canto amb, amb Rolando, de l'Essitual, i també hi ha ja, la col·laboració de Carles Benavent, aquest baixista que aquest tipus de música ell la fa molt bé. Uh -huh. I bueno, ja em diràs el que et sembla. El que passa és que és una cançó totalment musical, o sigui, no hi ha gaire lletra, només hi ha un petit moment que diu Recordar uh -huh. Bahia amb el meu amic Rolando. Diguem que és una quarela musical descriptiva? És una dedicatòria a Doncs Bahia, Maria Cinta estrena i anava a dir, ha tingut el bon gust de venir a estrenar aquí. No, ha pensat que tenia que veure una mica, feia molts dies que no veia i de I passada estrenar un disc. Gràcies des. per aquest noctàmbul, felicitats Maria Cinta, bon treball i et vindrem a aplaudir en la propera actuació en directe. Aquesta també ho és però com que el disc gira, gira i gira, escoltem aquest tema. Aquest tema de la teva enamorada i per fi assolida, Bahia a <smart noise>